і не конкретизований. Необережність при скоєнні правопорушення має місце тоді, коли особа передбачає наступ суспільно небезпечних наслідків свого діяння і легковажно розрахувала на їх запобігання або не передбачала можливості наступу таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачати. Залежно від вольового критерію розрізнюються такі види необережності, як самопевненість і недбайливість. Розрізняють і змішану провину, тобто таку, коли особа відносно суспільно небезпечного діяння має намір, а відносно суспільно небезпечних наслідків – необережність. Мотив – це внутрішні процеси, що відображається в свідомості особи і спонукають її скоїти правопорушення. Мотив і мета близькі за значенням. Якщо мотив показує, чим керується особа, скоюючи правопорушення, то мета показує направленість діяння правопорушника, найближчий результат, тобто те, до чого прагне правопорушник, чого хоче досягти. Глава 33. Види правопорушень Види правопорушень класифікаційні групи правопорушень за різними підставами. В залежності від ступеню суспільної небезпечності розрізняють злочин і проступок. Злочин Вид правопорушення, що передбачається кримінальним законом, тобто суспільно небезпечні, кримінально протиправні, винні дії чи бездії фізичної осудної особи, яка досягла певного віку, посягає на суспільний чи державний устрій країни, її політичну чи економічну систему, власність, особу, громадянські, економічні, політичні та інші права і свободи особи. Проступки розрізняють адміністративні, дисциплінарні, цивільно-правові. Адміністративний проступок, посягаючи на державний чи громадський порядок, власність, права і свободи осіб, на встановлений порядок управління протиправні, винні дії чи бездії осудної особи, яка досягла певного віку, за що законом передбачається адміністративна відповідальність. Дисциплінарний проступок, посягаючи на дисципліну праці військову, державну, учбову, та інші види дисциплін – противоправні, винні дії чи бездії осудної особи, яка досягла певного віку, за діючим законодавством, іншими нормативними актами передбачена дисциплінарна відповідальність. Цивільно-правовий проступок – шкідливе, протиправне, винне порушення – Деліктоздатною особою врегульованих нормами цивільного права майнових і зв'язаних з ними немайнових особистих відносин, передбачених нормами цивільного, сімейного, земельного, колгоспного права. Причини правопорушень Комплекс явищ об'єктивного і суб'єктивного характеру що здатні детермінувати протиправну поведінку суб'єктів права. Глава 34. Юридична відповідальність. Розрізняють перспективну, позитивну і ретроспективну, негативну. Перспективна, позитивна юридична відповідальність. Добросовісне виконання своїх обов'язків перед громадянським суспільством, правовою державою, колективом людей і окремою особою Ретроспективна, негативна, юридична відповідальність, специфічне правовідношення